Не раз виникала в уяві друкарня і вечори біля млинового кола, де Микола Житецький довірливо виносив на суд товариство свою закохану творчість. Могли іноді промайнути в ольжених згадках навіть і ті редакційні бурсаки, що були так смішно в неї закохані і так гірко потім переживали її гріхопадіння. Мовби би, непереходима безодня запалася між днем нинішнім і тим, що було. Розруйнувалося життя. Для душі бракує повітря. Іноді Ольга обіймає таке почуття, ніби довкола неї змертвів світ, і треба якихось неймовірних зусиль, щоб його воскресити. Одного вечора, коли Ольга сиділа з сином за книжкою, а за вікном завішеним ковдрою темрява шуміла дощем, обоє вони раптом почули, як у двері до них хтось обережно постукав. «Мабуть, тітка милашка», – висловило здогад хлоп'я. Ользі теж подумала, що певне справді сусідка прибігла поділитись новинами. Може, що-небудь далося дізнатись про ту незрозумілу стрілянину, що її чути було в лісі майже весь день. Тож, відклавши книжку, Ольга без тривоги пішла до дверей, спокійно відчинила хатні і лише в сінях, узявши за дерев'яний засув, запитала. «Хто там?» «Відчиніть, будь ласка». Почувся із-за дверей жіночий, але зовсім не сусідчин голос. Мить повагавшись, Ольга відхилила двері, і моввіль скрикнула. «Ви хто?» За порогом у темряві стояло двоє, жінка й чоловік. Він майже висів у своєї супутниці на плечі, видно був поранений. Від світла, що падало з хати... Стало проступати суттіні обличчя. Ольга обмерла на місці. Кочубей. Він. Він і вона Олімпіада. Бої мокрі, забейкані. Він у куфайці розхристаній. Заросла як дід. В Олімпіади панасюни в очах сльози, благання. «Це ми? Ми?» Озвалась вона стишано-перелякано. «У нього ноги прострелені. Чи нас тут не пустять і на поріг?» «Немеліт дурниць!» І Ольга відчинила двері ще ширше. «Заходьте!» А потім було так, як бувало колись у людей на свят вечір. Сіл застелено, чистою-пречистою скатертиною, і материні руки замість каганчика ставлять ясну велику лампу на ньому. На покуті під рушниками садить уже умитий лісовий гість, якому тільки що жінки зробили перев'язку. Він пильно-пильно дивиться на Василька, ніби впізнає, і не хоче впізнати. Хлоп'я сидить якраз навпроти нього, поруч з цією незнайомою темноликою тіткою. Малому так гарно, що є зараз у хаті ці люди. Ніби з'явилися родичі. І хоч лампа все та ж, а довкола стало, мов би, світліше. Олімпіада Панасівна, звичайно, одразу впізнала у Василькові того лугового, з довгими віями хлопчика, який спав, зібгавшись на куфальчині, не підозрюючи, що над ним стоїть у важкому роздумі група залишених. З усієї групи вціліло двоє оцих. «Ми тобі не страшні?» Нахилившись Василькові аж до плеча, привітно запитала лісова жінка. Голоп'я рішуче крутнуло головою. Не страшні, мовляв, чого ж вас боятися, людей?